בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב שי"ד. ברוך השם, יום ג', דברים, תר. שלום לכבוד אהובי בני חביבי, חמדת לבבי, הרבני הוותיק, מורנו אהוב יצחק ביום ג', בפרשת מסעי העבר, שלחתי לך מכתבי, שנסעתי לעיר הסמוכה לפה. תכף ביום ד' בערב חזרתי לפה קהילת לבוב, ולא פעלתי שם כלל בעניין עסקנו. ובוודאי מעת השם הייתה שהייתי שם מקור, מקור חוצבנו, כי אבות אבותינו נתגדלו שם. גם דיברנו שם עם כמה אנשים, אשר בוודאי גם בשביל זה כדאי וכדאי הנשיאה והטלטול וההוצאות. ואם כי ידעתי מעט בזה ויותר מזה אני מאמין, כמה וכמה חסדים ונפלאות, פלאי פלאות, ראיתי בנסיעות האלו, הנוגע לענייננו, אשר בשביל עסק אחד מכל זה. ולדבר דבר תורה אחד עם איש אחד, שדיברתי בכל הנסיעות האלו, בוודאי כדאי כל טלטולי הקשה עלי מאוד מאוד, אשר אין לשער, בכל ריבוי ההוצאות והבלבולים וכו'. אף על פי כן לא נחה שקטה דעתי בזה. כי הייתי סבור עד הנה שחס ושלום אשוב ריקם לבית ולא אפול חס ושלום לעניין עסקנו. וכבר חיזקתי עצמי שאפילו אם יהיה כך לא אפול בדעתי כלל. כי אני חזק ברוך השם באמונה, ומעט אני יודע בחסדו יתברך שבוודאי הייתי צריך להיות פה וכנ"ל. אך מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו ומה נפלאו חסדיו אשר פקח עיני ולבבי לידה ולהאמין בנפלאות נוראות גדולתו של הצדיק האמת. עד שלא הייתי מייאש עצמי מן הרחמים. והאמנתי, אם כי השערים סגורים ומסוגרים מכל צד ומכל פינה, עד שהתוהה יכול לטעות שיאפס תקווה חס ושלום, אף על פי כן יש תקווה יש ויש, כי הרבה רווח והצלה לפניו יטבח, והוא רב להושיע. והנה ביום ו' ועבר בא איש לביתו והוא מפה, אך היה בדרך. והיום עשה השם בנפלאותיו, שעשיתי עמו מעמד ומצב והתקשרות בכתב לעסוק בעסקנו, ועדיין לא נתתי לו אפילו פרוטה אחת. רק כאשר יתחיל בחסדו יתבח בקרוב לעסוק בזה, ייתן לו חין רוי יאיר איזה סך מועט. באופן העניין אי אפשר לבאר כלל על פני השדה. וגם זה המעט שאני כותב לך יהיה בסוד, ולא תגלה אותו רק למתי מעט בסוד. ואם ירצה השם כאשר נתבעד יחד בעזרת השם נדבח, תשמע נפלאות השם וחסדיו העצומים. ולהשם הישועה שיוגמר דבר ביתר שאת, יראו עינינו וישמח ליבנו, ואני תמיד אאחל לחסדו, עד אשר יראינו השם חזדו וישעו בקרוב. והנה אני מכין עצמי עתה לנסוע לברד ולשוב לביתי, ואני טרוד מאוד, ושם אכתוב לך עוד בביאור יותר קצת. והשם יוליכני לשלום, עד כאן כתבתי בלבו. וביום ד' סמוך למנחה באתי לפה קהילת ברד בשלום. ביום יום ה' דברים קיבלתי מכתבך מיום ג' סמוך למנחה. ובתחילת קריאתי את מכתבך היה לי לנחת גדול. אך תכף נתערבב דעתי צרה ומחרוב, הוכפלו. בראותי במכתבך מהראות הצרה של ההתגייס. אוי אוי לנו על צרות כאלה, אהה בני, אחריה הכרעתני. ליבי נשבר בקרבי מכמה צדדים, כי הימים סמוכים לתשעה באב, ואף על פי כן לקבל שבת קודש בשמחה, כי כך הוא המידה. ובתוך כך נשמע לאוזני שמועה לא טובה כזאת, הצהרת הכלל והפרט, תחמנה לצלן. מה נאמר מה נדבר, השם הצדיק ואנחנו הורשענו. הרשענו, פשענו בוודאי, ואין לנו על מי להישען כאם על רחמיו, החסדיו, המרובים, שממשיכים הצדיקים, שוכני עפר. ובזה אני מחיה את עצמי גם עתה. מה אשיב להשם וכולי, שזכיתי וזיכיתי את אחרים, בלי להתנגד, על הממשיך רחמים וחסדים בדורות הללו, במעוף צרות וצוקות כאלה, אשר ילמה למלך וכולי. ובכוחו ובכוח כל הצדיקי האמת אנו נשענים שבוודאי לא יעזבנו השם יטבחס ושלום. ומכל הצרות יוציאנו וישיאנו מהרה למען שמו יטבח. והנה אני שולח לידך אגרות לברסלב, ושם הודעתי להם מה שאפשר להודיע בהר היטב. היתר מזה אין פנאי להעריך ושלום וחיים וכל טוב נתן מברסלב. שלום לידידי הרבני מורנו הרב נירו יאיר, מאוד גדול צערי בשומעי צערתכם. השם נדבך יושיע מהרה, וקיוויתי להשם שתנצל בעזרת השם נדבך, ויתהפך הכל לטובה. רק חזק ואמץ מאוד להתפלל להשם נדבך בכל זה, ושתתקרב יותר להשם נדבך בכל זה, כי כבר ידעת היטב שכל מה שעובר על כל האדם כל ימי חייו הכל לטובתנו, כדי להזכירו על ידי זה שישוב להשם נדבך, ויתחיל מעתה על כל פנים כל מה שיוכל. דברי אוהבך באמת לנצח, המחכה לישועתכם ולישועת כל ישראל, נתן הנ"ל. אהובי בני, כל מה שתוכל להודיעני איזה ישועה, תראה להודיעני. גם תשלח לי פריסת שלום, בייחוד מבני הקטנים שיחיו. כי לא נזכרו בפירוש במכתבים הקודמים. גם תודיעני מהקלויז שלנו באומן אם נפתחה כבר, ומתי נפתחה. כי בנושאי משם הייתה חתומה. וברוך השם בטחתי שבוודאי כבר נפתחה. אך אף על פי כן אני חפץ שתודייני בפירוש כדי לנחת. שטו בעזרת השם יתבחח יום ב' ואתחנן תר ברד. בני חביבי ביום ד' באתי לפה וביום ו' וב, שבת קודש שלחתי לך ולברסלב מכתבי באיכות. ואם ירצה השם ביום מחר וביום ד' כשאבוא הגבול לרדוויל וחסדו יתברך, נכתוב לך עוד בעזרת השם יתבח. דברי אביך המצפה לראותכם מהרה בשמחה. השם מטבח עוזר לי בכל פעם בישועות נפלאות וחסדים גדולים כאשר אספר לכם בעזרת השם מטבח. אך ידעתי כי איני יוצא נגדו יטבח כלל, וזה כל מכאובי וצרתי. אך אני מחיה עצמי עם מה שהזכרתי במכתבי מעניין הזמרה. ואם אתם הייתם הולכים בזה כמוני, כבר הייתם כשרים יותר ממני. אך גם אני שמח על חלקי תהילה לקל. ואי אפשר להעריך יותר נתן הנ"ל, ותשלח שלום רב לכל בני ביתי. שט"ז בעזרת השם יתבח יום ה' ואתחנן תר רדיוויל. רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני הוותיק מורנו הרב יצחק שיחיה, יקבל איגרת לתשארין רצוף פה, שם בארתי מעט מנשיאתי, ואת אשר נדבר שם דברי אמת וכו'. והדברים נאמרו גם אליך. ולכל אנשי שלומנו שבקהילתכם ובברסלב וסביבותיכם. השם יזכנו לקיים דבריו הנ"ל, בוודאי ראוי לך להעתיק כאיגרת ולשולחו גם לברסלב, וגוף האיגרת תשלח לתשרין. אחי זהר מאוד ותזהיר את אנשי ברסלב לבד לפרסמו הדבר. רק אנשי שלומנו כולם ראוי להם לקרותו, ולה ימצא אחד שיזכיר את עצמו ללך בדרכים הקדושים אלו. כי כל דבריו הקדושים זכרונו לברכה כולם נאמרו לעובדא. הנה כל המכתבים שאני כותב לברסלב, הוכלו לכולם לפניך, והכל נאמר גם אליך. על כן אי אפשר להעריך ולכפול על דברים עוד, כי השעה נחוצה כנ"ל. דברי אביך מצפה לישועה ומעתיר בעדכם, נתן מברסלב. ושלום לכל עד ששלומנו באהבה רבה. ש״ז״ ברוך השם יום ה', קודם תפילת שחית ואת חנן, שנת תר רדוויל. שלום, שלום, לרחוק ולקרוב, לכבוד כל אנשי שלומנו, היקרים מפז ופנינים, מרעים ושלמים, האוחזים ודבקים בעץ החיים, אשריהם, אשרי חלקם. נדיבי עם השם, אשר בקהילת שרין, ובית ודקי, וקרקה, וקומנצ'ק וסביבותיהם. ייצב השם את הברכה איתם, ויצליחו בכל אשר יפנו, ויזכו מעתה להתקרב להשם מטבח ולתורתו באמת, על פי כל הדרכים והעצות העמוקות, הנפלאות והנוראות, אשר שאבנו עם מעייני הישועה. עד אשר יפקחו עיניהם ויזכו לראות נעימת חלקם, לטעום צוף דבש עם רי נועם מתיקת קדושת תורתו הקדושה, וללך באורחותיו כל ימי חייהם לעולם, עד יזכו לחזות בנועם ה' ולבקר בהכלו, בזה ובבא לנצח, אמן כן יהי רצון. עדן עזרונו החמיו שזכיתי לשוב לפה אתמול ולעבור אגרניס בשלום. ואני מכין עצמי מעתה לנסוע על שבת קודש הבא עלינו לטובה, שבת נחמו לקהילת קרמניץ'. ומשם נישאה ונלכה בשעתו יתבהח לברדיצ'ו, עד אשר אבוא מרה בחסדו יתבהח למקום מנוחתו ותקוותנו לקהילת אומן. למקום ציון הקדוש, וימים הנוראים הקדושים ממשמשים לבוא, מי ייתן שנתחיל עתה על כל פנים ללך בדרכיו באמת ובתמים. והנה אהובי, אחי ורעי, אוהבים דבקים מאך, אוהבים ורעים באלמא דן ובאלמא דעת אל הנצח. אם אמרתי אספרה לכם, אפס קצה מעוצם נפלאות חסדי ופלאי פילותיו, שהשם יתברך עושה עמנו, ובפרט עמנו, ובפרט עימי העני והאביון, בכל יום ויום, ובפרט בנסיעה הזאת, יקצרו המון יריות. ואם כי מכבר ידעתי והאמנתי ודיברתי הרבה בזה, שאור הקדוש לא יכבה חס ושלום בשום אופן, ומים רבים לא יוכלו לכבות אור אמת קדוש ונורא ונשגב מאוד מאוד כזה, ונהרות לא ישטפו. אם כל זה עתה בעיני ראיתי קצת, והיותר אני מאמין בעזרת השם ידבח. על כן לא אוכל להתאפק מלספר לכם מעט דמעט כדי להיות מודיע לעבר ולצעוק לעתיד לבוא, כי עדיין אנו צריכים ישועות רבות וחסדים גדולים ונפלאים. כל אחד ואחד בכלליות ובפרטיות. כי עדיין הצד השני, הנקרא בלשון קבלה סטרא אחרא, עורב וחותר בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד, ועושה את שלו בכל מה שאפשר לו לארוב ולחתור ולתפוס ברשתו, חס ושלום, חס ושלום. עד אשר בכל פעם נדמה שאי אפשר לשבר הסתות ומניעות ובלבולים ותאוות וסכסוכים ועיכובים וטרדות וכולי כאלה. וכמו שפרש על פשטו ולא עי לטרא וכו', ובמקומות אחרים. מי ייתן שנזכה כל אחד לקיים העצות הנאמרים שם בסימן כ"ה באטורח ולנמנה, דהיינו להרבות בצדקה לעניים הגונים, מדבקים וכו', ולהתפאר ולשמוח במה שזכה להתקרב למקום שנתקרב, שעל ידי כל זה נתגלים הגוונים מילאים שהם גדולת טבורי אטבח וכו' וכו'. והנה תהילה לכל הייתי בברד ובלמברג, ובעניין הסכנו אי אפשר עתה לעסוק בזה בשום אופן. וכמעט הייתי מייאש עצמי מזה. אך חסדי השם כי לא תמנו וכולי, ונמצא עצה על ידי איש אחד נכבד שרוצה לעסוק בזה. ולהשם הישועה שיוגמר בכי טוב. הראו עיניהם וישמח ליבם בעזרת השם מטבח. ולעת עתה תהילה לכל עסקנו שם הרבה ודיברתי הרבה. מנעימות נפלאות תורתו וגדולתו ונשגבות מעלתו, והוטב בעיניהם מאוד מאוד. ורוב החסידים דשם קיבלוני בכבוד גדול. רק מעות לא הוצאתי משם, אפילו מחצה או צאות דשם. ומעט דמעט שקיבלתי היה מהקרובים שלי, שהם גבירים גדולים. אבל קרבותם רחוקים, ומתנתם הייתה מהותה מאוד מאוד. אך תוב לי תורת פיך מאלפי זהב אחשף, כי תהילה לכלא, החייתי אותם הרבה. ואתמול ליוו אותי מברד חסידים הרבה וגדולי החשובים שבהם עד חוץ לעיר. והרבה מהם ליוו אותי ונסו עם יד הגרניץ, ובדרך משכו והוציאו ממני דיבורים ותורות רבה מתורתו הקדושה. וסיפרתי להם מהתורה מעניין שבח הצדיקים, שעל הדזה הדיבור נשמע ונתקבל, ומהתורה אני היום מלידתיך. וסיפרתי להם בדרך שיחה איך זיכיתי לשמוע התגלות הנורא והנפלא הזה, וקצת ממה שעבר אז, ונבהלו ונרעדו מאוד. אחר כך בעוצמת מצוקתם פתחתי פי בחסדו ובשלותו יתבהח, וסיפרתי להם איך נאמרה התורה הקדושה הנעור בלילה והמלך בדרך יחידי וכו'. ואמרתי לפניהם כל התורה הנוראה הזאת, והודעתי להם האמת, שרבנו זיכרונו לברכה הזהיר מאוד לבני הנעורים לפרע את שיחתו יתבהח בכל יום ויום, ובפרט בלילה ובדרך יחידי, עד שיכולים לזכות על ידי זה להיכלל בחיוב המציאות. ולהעלות כל העולם התלוי בו להיכלל בוידבך, שהוא מחויב המציאות. וכמה בני הנעורים הלכו בצד העגלה ואחריה, כי הלכו ברגליהם משם עד הגרניץ, שהוא קרוב לפרסה. וכולם עמדו מרעיד ומשתומם, תסמר שרות בשרם, כמעט שיצאה נפשם. ואחד מהם היה דיין קהילת ברד, מופלא גדול בתורה, שיודע לומר פשטים נפלאים גדולים בגמרא, פירוש תוספות. וגם השאר היו לומדים וחשובים, כולם נבהלו משמוע, לא ידעו מה לעשות. וגם אני בעצמי, רבי נחמן, הזכרתי עצמי מחדש, היכן אנחנו בעולם, שזכינו לשמוע כזאת. ועדיין מתורתנו רחוקים. ואני צועק בלבי עתה על הימים שעברו, כמה שנים שלא זכיתי לקיים זאת מריבוי המניעות. אבל אני משמח עצמי על המעט דמעט שזכיתי לפעמים לקיים מעט מזה. וגם מה שזכינו לפרש שיחתנו ביום וכולי, הוא גם כן יקר מאוד מאוד. כי לא כל אדם זוכה לקיים קולנל בשלמות. ואשרה זוכה להתבודדות אפילו ביום. אבל אשרה ואשרה זוכה לקיים בפשיטות הנאור בלילה וכולי, עד שיזכה להיכלל וכולי. יהי חלקנו עמהם לעולם. ועל כן זרדתי עצמי לכתוב לכם מיד קודם תפילת שחרית, כי זה האיגרת הוא אצלי תלמוד תורה דרבים. כי אולי, אולי יזכה אחד על ידי זה להתעורר, לקיים כל הנעל, או מקצת מזה על כל פנים. ובפרט קודם ראש השנה הקדוש והנורא בא לנו לטובה. גם בברד דיברתי עמהם כמה תורות ושיחות קדושות ונוראות מאוד, ומסרתי להם ספר סיפורי מעשיות והתפילות. ואף שקצתם ראו אותם מכבר, אבל כבר עברו ימים ושנים שלא ראו אותם, והרוב לא ראו אותם מעולם. וגם הספר ליקוטי מורן שנדפס שם, זה כמה שנים היה מונח בקרן זווית. ועכשיו התחילו להוציא אותו, ושאלו אותי כמה דברים, ופירשתי להם יפה בעזרת השם ידבח. גם פירשתי להם ארשי פרקים מהנדפסים בליקוטת עניינה, המתחילים הקול קול יעקב, כי שם לא נדפס הפירוש. ובליל שבת חזון העבר, לא יכולתי להתאפק, עד שנשא ליבי את רגלי ורקדתי בשמחה בעזרת השם ידבח. ולדעתי מעולם לא רקדתי בשבת זה. ותהילה לקהל הכל היה נכון, ולהשם הישועה והתקווה, שגם עסקנו נתחיל ונגמור, ונתחיל ונגמור כמה פעמים, והשם יגמור בעדנו תמיד. רק צריכין לזה הוצאות רבות, וקיוויתי בחסדי השם, ובטוב לבבכם וכיוצא בכם, שבוודאי תיתנו כראוי, הן על העסק, הן להחזיק אותי. ועל השם מטבח ביטחוני שיכלכל ויפרנס אותי ויספיק לי כל צרכי. האלוקים הרואה אותי מאודי אל יעזבני לנצח. אך עיקר הישועה צריכין בעניין הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות, להכניס ולכשר הדעת בלב כל אחד ואחד. עד שיצא כל אחד מהעוונות והשטוטים וכולי שנדבקו בו. השם מטבח יצילנו מעתה, כי עדיין העורב יושב בחדר ובחדרי חדרים. וגם בית גליה אצל כל אחד ואחד, וכן ובברד ובלבוב ובכל המדינות שבעולם הזה, עולם השפל, עולם העשייה, עולם שכל יצורי קדם צריכים לעבור בו, ולסבול מה שיסבול, ולהתנסות ולהצטרף בזה עולם המעשה והניסיון דייקה, אשר בכל יום, אפילו בכל רגע, עוברים אורבים עליו כמו שאורבים, ואי אפשר להינצל מזה, כי אם על ידי התורה הקדושה ועל ידי התפילה. והעיקר על ידי התבודדות ושיחה הנ"ל. וזמן התפילה הגיע והעירייה קצרה, ואכריח להפסיק לקריאת שמע ולתפילה. דברי אהובכם באמת לנצח, המצפה לישועה בכל עת נתן מברסלב. ושלום לידיד נפשי הוותיק, פרי קודש וכו', לאמורנו אברהם בר נירו יאיר. ולחברו ידידי הרבני וכו', לאמורנו אברהם בר נירו יאיר. ויוצא חרציו שישעו. קיבלתי איגרת מבני שיחיה, שכבר קיבל הסך שילווה בשבילך, ישלם השם פעולכם, ובוודאי תשתדלו לטובתי בכל מדי אפשר. וגם שלח לי מכתבכם, ואם השם בימים הבאים לשלום, אכתוב לכם עוד בעזרת השם מטבח. ולעת עתה מאליך תבין לזרז את אנשי שלומנו שיעמדו בעזרתי, באופן שנוכל לגמור חפצי שמיים לזכות האבים לנצח, נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה לכל אחד ואחד. ותראו להשגיח על ביתי ולעזור להם בכל מדי אפשר, כדי שלא יהיה בעל חוב חס ושלום. ובפרט שאני צריך לעסוק במלאכת שמיים, בזכות העבים. על כן עליכם לראות שלא יהיה לי מיניות לזה חס ושלום על ידי הפרנסה. ואתם עשו את שלכם, הן ליתן נדבת לב הטוב כראוי, הן להשתדל לקבל מאוהבינו כל מה שתוכלו לעשות תעשו בכל כוחכם. והשם מטבח הטוב יגמור בעדכם לטובה. וחזקו ואמצו לחטוף בכל יום תורה ותפילה וצדקה וגמילות חסדים ובפרט לטלות עיניכם למרום ולפרש שיחתו בכל יום מחדש כאן חסר קצת וכעת אי אפשר להעריך כבר שמעתם בזה הרבה אך למען השם שתקיימו כראוי למען ייטיב לכם לנצח דברי מורכם ואהבכם באמת המצפה לשמוח בכם בזה ובבא לנצח ש"י"ח, בעזרת השם ידבח, י"ג, ראה ת"ר ברדיצ'ו. שלום להרבי בני חביבי, הרבני מורנו הרב יצחק, שיחיה עם כל יוצאי חלציו שיחיו, ולכל אנשי שלומנו שלום וישר רב. דע, בני חביבי, כי בשעה זו באתי לביתי לשלום, לפה קילת קודש ברדיצ'ו, שהוא כמו שעה אחר חצות היום. עדנה זרעונו החמיו ומרובים מחסדיו הגדולים, שאינם קלים לעולם. שעברתי כל הדרך הזה בשלום תהילה לכל. ברוך הנותן לייעף כוח, השם יתברך יודע חלישות כוחי, ובפרט חלוקת עצתי, שהוא כמעט בלי שיעור בערך. ומי יאמין לשמועתי שבחלישת כוח כזה, ובחלוקת העצה כזאת, ובמחלוקת עודיפות כאלה, ארים פעמי לנסיעות כאלה וטלטולים קשים כאלה. ובכל המקומות שעברתי עברו עלי התלאות של מפורסם ואינו מפורסם. ואי אפשר לבאר כל זה בכתב. ברוך הוא מבורך הנותן לייעף כוח ולעין אונים כזה עוצמה הרבה, שעברתי הדרך בשלום ובשלווה בעזרת השם נדבך. אילו פינו מעלה שירה וכולי. בתהילה לכלא הייתי בשבת נחמו בקרמניץ, וקיבלוני כל המשפחה בכבוד גדול מאוד. גם משאר החסידים שבעיר היו אצלי הרבה, לא כולם, ומחמת תשוקת בני המשפחה דיברתי שם תהילה לכלא, דברי תורתו הקדושה הרבה. עד אשר קלטה נפשם מאוד מאוד בפנימיות לבבם להתקרב אלינו, עד שקצתם גילו מצפוני ליבם בפיהם, רק שהדרך רחוק והמניות עצומים, והרבה הרבה מונע את כולם מהמחלוקת ושנאת חינם, שעלינו חינם הלא חמס בכפנו, והם יודעים ומבינים היטב שהאמת איתנו, אך קשה להם לסבול לרש, בצירוף שעה המניות. וכל זה אי אפשר לבאר אפילו בעל פה מכל שכן מכתב, כי עקוב הלב של כל אחד ואחד וכו'. רק הוא יתברך יודע רזי עולם את תעלומות סטרי כל חי. ואני בעוני רואה ומבין מרחוק, אשר כמעט נשמע בפירוש עמקות צעקת הלב של כל אחד להתקרב לנקודת האמת לאמיתו. אבל גב עטורה וכו', והירדן מתפשט מלעבור לקדושה וכו'. מה נשיב להשם אשר פלט ומילט נפשנו מחד המילאות לנו חס שלום, איזה חלוקת תעלה מנקודת האמת. כן נוסיף השם להגדיל ולהפליא חסדו עמנו, שנזכה לקיים באמת ובשלמות דבריו הקדושים, עד שנזכה לבוא מהר הלאה, תכלית הנצחי כרצונו הטוב, אמן כן יהי רצון. גם הייתי באוסטריה והחייתי מאוד מאוד את גזע גז הקודש של אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. והיו לי מניות רבות מאוד מדיסה לשם, עד שכבר הייתי נואש מדיסה לשם. וה' נתבע, חזרני בהחמה ונסעתי לשם, וקבלני בכבוד הרב המפורסם וכולי, בעצמו, ובניו, וקצת מאנשיו, שהיו נמצאים אז. והייתי שם מיום ד' אחר חצות, עד איזה שעות אחר תפילת שחית ויום ה'. וגדול העצה התברך, שלח בלבי דיסה משם, על שבת קודש, לקהילת קסטנטין. כן עשיתי ובאתי לשם ביום ו' אחר חצות. והיה לי איסורים ובלבולים גדולים בדעתי בעת שנכנסתי לשם. מלחמת ששם קרוב למדינתנו שיודעים ביותר מאש המחלוקת. אך השם ידבר חזרני שבני המשפחה שלנו קיבלו בכבוד גדול, ושאר נשים היו ביניהם שינוי דעות, וקצת ביניהם היו אצלי תהילה לקהל. בתהילה לקהל עבר השבת בשלום, אבל דברי תורה לא נאמרו שם כמעט. וביום א' לעת ערב, הצעתי משם, ובאתי לפה בשלום, כנ"ל. הנה סיפרתי לכם מעט מהרבה מסדר נסיעתי, למה נהיה לכם בזיכרון. ובפרט, כאשר יחמול ה' ויעזרנו בחסדו לגמור עסקנו בשלום. אז נבין ביותר ישועת ה' ונפלאותיו וחסדיו על אין מספר. ולה' הישועה. ברגע זאת נודע לי שקרוב שתצא הפסט מפה, ואני מוכרח לקצר. דברי אביך מצפה לראותכם בחיים ושלום ושמחה בקרוב באומן, אם ירצה השם. כי אי אפשר לי לנסוע לביתי עתה מכמה טעמים. והנני מצפה עתה לבוא באומן לקרוב. ואחר חתימת זה האיגרת, אתחיל לעסוק בעניין נסיעתי מפה לאומן. ועדיין איני יודע באיזה דרך אסע. והמכין מצעדי גבר יוליכני בדרך הישר והאמת, ינחני במעגלי צדק למען שמו נתן מברסלב. ש״י ט׳ בעזרת השם ידבח יום ג׳ ראה ת״ר ברדיצ׳ו שלום וכולי ושלום לבני הרבנים מורנו הרב דוד צבי שיחיה. מכתבך קיבלתי והיה לי לנחת גדול. והלשון שלך תהילה לקל כבר מתוקן קצת בעזרת השם ובקרוב יתקן כראוי. רק בכתב אתה צריך להרגיל עצמך בכל יום כדי שתאמן ידך היטב בכתיבה. ויהיה נצלח לך בכל האופנים, הן לדרך ארץ, הן לתורה ועבודת השם. ולהשיב לך על מכתבך, אין עתה זמן מסכים. ואם ירצה השם מאומן, אשיב לך בכתב, וגם לדבר עם ירצה השם בעזרת השם נטבח. רק חזק בני ואמץ מאוד לברוח בכל פעם עם מחשבות זרות. כי המחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו. ובכל פעם שממשיכים למחשבה מחוץ לפנים, יקר בעיני השם נדבח מאוד מאוד. ובשביל זה בא אדם לעולם ללחום מלחמה זאת. ועל פי דרכי עצותיו הנ"ל של אדוננו מורנו ברבנו זיכרונו לברכה, ובכוחו הגדול יכולים להציל נפשו. רק שצריכים התחזקות גדול ועקשנות עצום לעסוק בכל יום בתורה ותפילה ויעבור על אימה. אני אעשה את שלי ואחטוף טוב בכל מה שאוכל מעט או הרבה כתרנגול המנכר באשפה. ובפרט לצעוק ולהתחנן לה' מטבח בכל פעם, בפרט בימים הקדושים הנוראים הללו. דברי אביך המחכה לראות בך כל טוב, נתן הנ"ל. אהובי בני נחמן, קיבלתי את פרישת שלומך, היה לי נחת רבה מזה שאתה עצמך כתבת, בפרט שלא היית בריא. ותהילה לקל שהזרחה היום עליך להניח תפילין, אתה נולדת מחדש. למען ה' מתבונן מה מתחיל. אשליח את כל העבלים שהיו עד עתה, וברא לך לב חדש לטובה. אם ירצה השם, מאומה נכתוב לך עוד בעזרת השם ידבח. בתים של תפילין אצווה לבני רב איציק שיחיה לשלוח לך. תהיה בריא ושמח ותשתוקק ללמוד, והכל יהיה כראוי בעזרת השם ידבח. נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. אי אפשר עתה לייחד הדיבור לכם כראוי. מן הסתם תראו או תשמעו מה שכתבתי לרבי איציק בני שיחיה, בהפס נחוצה מאוד נתן הנ"ל. ש"כ ברוך השם יום ה' שופטים תר אומן. בעל הרחמים ייטיב הכתיבה והחתימה לכבוד אהובי בני חביבי הרבני וכו', מורנו הרבי יצחק שיחיה עם כל יצחי על הצו עד הנה עזרונו החמיו יתברך שבאתי לפה ביום ג' כמו חצות היום ומצאתי מכתבך והיה לי לנחת. ועתה עיניי תלויות למרום. הוא התחיל, הוא יגמור העסק שמסר בידינו לעסוק בו, שהוא טובת הכלל לנצח. השם יגמור בעדינו לטובה המהרה, והימים הנוראים הקדושים ממשמשים לבוא. וצריכים לפשפש במעשיו ולבקש ולדרוש ולחקור דרך לתשובה כל אחד ממקום אשר הוא שם. ואין כוחנו אלא בפה, וגם לזה צריכים סייעתא דשמיא. וצריכים להתחזק ברצונות וכיסופים טובים, בהתחזקות גדול ובעקשנות גדול באמת. ברצון להאמין בעצמו, שעדיין הטוב שבו חזק מאוד מאוד. אף על פי שפגמתי בו כמו שפגמתי, אף על פי כן מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונאות לא ישטפו את הנקודות טובות שזכיתי לחטוף בזה הצל עובר. ובפרט שתהילה לקל בחסדו הגדול, הכל גנוז וצפון, חתום ומשומר אצל ראש בית האמיתי. ובכוחו הגדול עדיין יש לי תקווה לכל טוב אמיתי ונצחי. רק חזק ואמץ מאוד לשמוח בכל זה בכל השנה כולה. ובאלה הימים הקדושים אלול ותשרה ביותר ויותר. אשרנו שאנו עדים צירופים קדושים ונוראים ונשגבים כאלה אל אלול ותשרה. ולא יכולתי להתאפק מלהזכיר קצתם. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, צירוף אלול בראשי תיבות. אומר לה' אלוקיך את לבבך ואת לבב וכו', ואם לא תובע אישה ללכת אחריך. ולזה שייך סוד כוונת אלול. שיסודו אם ישג שמים שם אתה, והציע שאול יינקה. אשרי המתחזק בכל יום ובכל עת, ובפרט באלול עצמו, ללך בזה. להמשיך על עצמו הבקיאות מהבקיא בהלכה, בקיא ברצו, בקיא בשו וכו'. תשרי ראשי תיבות, אתה פוררת בעוזיך ים, שיברת ראשי תנינים על המים. ואתה ידעת את נפש הגר כי גרים, סופי תיבות תשרי. תבואי תשוי מראש המנה, תשרי שני פעמים. תשרי שני פעמים חותם, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה? בפרט מי שזכה לטעום אפילו כנקודה מן הים צוף דבש אמרי נועם, התגלו את התורות הקדושות שנאמרו על כל הנעל. גדול אדוננו ברב כוח שהפליא עצה להעלים ולהסתיר אור כזה בשביל קיום הבחירה. אבל מה נשיב להשם אשר פקח עינינו לראות עין בעין אמיתת נקודת האמת שאי אפשר עוד להסתירו? חס ושלום מדעתנו בשום אופן. אף אם מעשינו הם חס ושלום כמו שהן, האמת הוא אמת. ודבר אלוקינו יקום לעולם. דברי הכותב בדמעה, מעוצם תשוקת הנקודות טובות וכו', נתן מברסלב. שלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ועצומה, ובפרט לידידי כנפשי הוותיק המופלג, מורנו הרב יעקב. היזהר והיזהר בני תלמידי חביבי, לבל יעלה עליך רעיון חס ושלום שלא כרצון האמת. רק בוא תבוא ברנא עם אנשי שלומנו לפה על ראש השנה הבאה עלינו לטובה. וכן כל ימיך, עד יבוא מורה צדק למען יטיב לך לנצח. ובחסדו יתבח תחזיק לי טובה לנצח נצחים נתן הנ"ל. שכ"א בעזרת השם יתבח יום ג' תצא תר אומן. רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצאיך לצו היקרים שיחיו. מכתמך קיבלתי ביום א' להרחיב בדברי אמת אין בלשוני מילה אתה. ובקרוב תבוא בעצמך בעזרת השם ידבח. השם ידבח ירחם, <coughs> וזכאנו להמשיך עלינו שני הבקיאות שצריכין להמשיך על עצמו. שהם בקי בקיא ברצו בקיא בשוב. שהם מבחינת אם משק שמיים שם אתה והציע שאולי נקע. כי בוודאי הוא הבקיאות גדול ועצום מאוד, כאשר כבר דיברנו בזה כמה פעמים. ויותר יש מזה כמעט בכל יום. כי עקוב הלב מכל ואנוש הוא וחולה מאוד. וכמה וכמה חותרים עלינו מאוד בכל יום להפילו לגמרי, לגמרי, חס ושלום, חס ושלום. וצריכים בכל פעם לזכור היטב בעניין הבקיאות הנ"ל. ועוד כמה שיחות קדושות ותורות נוראות אשר אכין לזה. למען יישאר קיים הלומדות תמיד. ובפרט בחודש אלול, שאז נמשך השני בקיאות הנ"ל, שהם סוד כוונת אלול וכולי. ובאמת אין יכול להבין כלל במה זכינו לשמוע כזאת. ואם נעשה עמנו מה שנעשה בגשמיות ורוחניות ומחלוקות ובזיונות, אף על פי כן אשרנו אשרנו ודאי. ועדיין יש תקווה לחכות לכל תאובזה ובבא לנצח. דברי אביך נתן מברסלד. ושלום לבני הרבנים הורנו הרב דוד צבי שיחיה. למען השם יתברך תתגבר בכל עוז להיות אך שמח תמיד. ופתח בה השם כי לא יעזוב אותך והכל יתהפך לטובה. ותחיה עצמך בלימוד התורה הקדושה בכל יום, ובתפילות ותחנונים ואמירת תהילים בכוונה. ותדבר עם אנשי שלומנו בכל יום, ותשמח נפשך בכל מדי אפשר. ואני על משמרתי אעמוד להתפלל עבורך ולהשם הישועה שיטיב לך בחסדו. לא כך אתה ענו ועשה לנו וכו', כי חסדו גדול עלינו. חסדי השם כי לא תמנו וכו'. ואין פנאי להעריך עתה ושלום וחיים כנפשך, בני חביבי ונפש אביך המעתיר בעדך ומצפה לישועתך נתן הנ"ל. ושלום לחתני הרבני מורנו הרב ברוך נורו יאיר, אם שלום זוגתו היא בתי מרת חנה ציראל תחיה, ולבני רב נחמן ולבני יוסף יונה שיחיה. למען השם השתוקקו ללמוד, והתפללו ברצינות, והיזהרו בברכת המזון ובאמירת קריאת שמע וכל הברכות. והיזהרו מרע וחישבו על התכלית, התכלית עיראק, תורה ותפילה ומעשים טובים. נתן, הנ"ל